але йому вже снилися обіцяні томої джинси. Нові стали в осірі волохаті левіс із заклепками, що облизькують міддю, як комсоморські значки на грудях петушників. Тома, я тебе люблю, з великим зусиллям проварнякав Люденюк і зачепившись за зламану вітром горіхову гіляку, гепнувся писком об дорогу. З носа потекла кров. Фло, «Допомагай!» – гукнув Митро. Вони втрьох підвели м'якого, як тісто Людонюка, поставили на ноги, закинувши голову назад. Тома притулила йому до носа хусточку, і четвер весільних почволали додому Петроградової бабці. Вранці Людонюк прокинувся від якогось шкварчання. Він пролупив очі і побачив, що флоріка біля газової плити щось смажить на пательні. Тома робить канапки, Митра не видно. Люденюк повернувся у ліжку і з жахом виявив, що він голий. Де я? Де Митро? Хотів спитати він, але пересохлий рот і дерев'яний язик видавали лише гортанне: "Е-е... А, прокинувся?" Як рідному посміхнулася йому Тома. "Вставай поволі, зараз похмилятися будемо." Митро пішов за пивом. Добре тобі казати вставай, подумав людинюк, а як встати, коли ти голий, як чортишу Але найголовніше чому голий? Невже трахнула? Схоже на те, тим більше цей панібратський тон знаємо. Проходили. А через другий місяць другий скаже, що беременна, а ще через якийсь час що вип'є синього каменя, якщо не оженюся. «Вставайся, плюхо!» Тома підійшла до ліжка і ніби жартома почала стягувати з нього покривало. «Куди тягнеш, я ж голий!» хотів грізно вигукнути людинюк, але голос, який нарешті прорізався, лише смішно прокукуріково молодим когутиком. «Уй, я ж ой!» «Ну і що, що голий?» залилася сміхом Тома. «Тут усі свої!» Флоріка, солячиєшню, сміялась так само, як ця галтівниця Тома, зловісно, докірливо. Невже груповуха була? А де їх однаково шкіряться зміюки? Від таких думок люденюка кинуло в холодний піт, і він остаточно прийшов до тями. Дай води, попросив він тому, обома руками тримаючи покривало, аби вона не стягнула його до решти. Якої води? кинула через плече Флоріка. «Не пий ніякої води, зараз метро пиво принесе, холодного». Тома далі не покидала спроб залишити його геть голого, але робила це вже значно грайливіше, намагаючись рукою залізти йому між ноги. Люденюк тим часом думав. Швидко, напружено, логічно, як щірліць у телевізорі. «Так, трахнули бляді, а тепер ще хочуть...» Раз напоять, ще раз страхнуть, ще раз напоять і оженять. Що робити? Що? Що? Втікати поки не пізно. Іде цей підлий метр, перший подівся, сватхуєв, сутенер, звідник, розбещувач снотливих юнаків. Люденюк подумки засміявся сам із себе, е снотливого юнака такого, але гострота ситуації від цього не зменшилася. Ясно одне, він був п'яний, і між ним та цією Томою щось було, тож тепер треба чекати на наслідки. Навряд чи вони будуть приємними для нього. Тому залишається одне – втікати. Він зробив вигляд, що підтримує ту гру, трохи полоскотав її попід пахвами, від чого вона заврещала, як різана. Потім відшукав у купі шмаття свої труси, штани і сорочку, шкарпетки знайти не зміг. Тож босий почалапав у коридор. Там знайшов свої сандалі на платформі, і, як тут кажуть, голобіськи, тобто взутий на босу ногу спробував вийти на двір. «Куди?» – схопила його заду сорочку Тома і потягнула назад. «Збіжать хочеш?» Соблазніл дєвушку і удираєш? У Люденюка заворушилося волосся на голові. Він зацьково наглянувся і побачив, що Тома посміхається. Вона, виявляється, так жартує. Йде, йде, Тома лагідно штовхнула його в плечі. Туалет за рогом. Люденюк випробовувати долю не наважився і в туалет не зайшов, хоча й не завадило б, а тихенько обійшов його, переліз через паркан і, зігнувшись, як у фільмах про війну людськими городами, талабуючи молоду картоплю, побіг світ за очі. Його щастя, що цього не бачили господарі тієї картоплі, а то могли би і переламати ноги. Добігши до якогось чергового паркана з металової сітки, він переліз через нього, розірвавши при цьому штани на самій сідниці і опинився на асфальтованій дорозі. «Асфальт мусить кудись завести», – подумав Люденюк, і пішов навмання. Несподівано почався дощ, дрібний, але дуже наглий. «Все проти мене», – хотів подумати Люденюк та зупинився, і подумав, що це навіть добре. Дощ умив його писок руки і сандалі, дозволив пальцями пригладити волосся, що стирчало, як у рудого клоуна, і взагалі надав йому вигляду нормального, волелюбного втікача під час негоди. У бабу, яка перейшла йому дорогу з повними відрами води, він розцілував би її, якби вона була молодшою, Люденюк запитав, як йому дійти до автобусної зупинки. Вона показала протилежний бік, але Люденюк не засмутився, а спокійно розвернувся і, наспівуючи весільної, Горіла сосна палала, весело закрокував туди, де на нього чекала ледь не втрачена так бездарно і лековажно свобода. На зупинці він побачив того весільного чувака, якого, притискаючи штахетами до плота, били музиканти. Побитий, нещасний і пограбований, про що свідчили вивернуті надірвані кишені, той спав на лаваці. Панькові стала шкода бідолаху, а коли він уявив себе на його місці, могли ж побити беки місцеві, ой, могли, мало не заплакав. Самому ж побитому від людинюкових співчуттів не стало ні холодно, ні тепло, а ось теж весінна тітенька в другому кептарику, одягнутому на виворіт, аби дощ не зіпсував білу видублену і щедро розшиту бісром шкіру, пожаліла побитого. Який уже прокинувся, ячменіло протирав заплили сенцями очі, предметно дала йому трохи солодкого.